Oj, oj, oj. Dagens gäst är en av Sveriges mest respekterade träningsprofiler, entreprenör, coach och shelter mamma. En kvinna som inte är rädd för att ta plats, stå upp för det hon tror på och som nu inspirerar på ett nytt sätt som livande mamma. Alltså bara mamma, inte bara till valp utan till barn. Eh, välkommen Pisha, hur mår du? bra Jäklar, vilken vik en presentation ah. det här kommer jag spara det här kommer ah. jag att liksom spela in du förstår dem på repeat de får ha den som ja, exakt så nu vet du motivational speech så varje ah. morgon såhär. med Lika lite att lägga på lite bakgrundsmusik ah. ni vet den här do do lite så ah, dramatisk lite rocky feeling exakt Ja, ah, det är bra. hur hur är läget du är väl synnat tillstånd alla kart hur klarar du det i värmen? Alltså, nu är det varmt. Ja, nu är det varmt. <laughs> nu är det varmt. Jag är ju i Portugal. Eh, och, eh, alltså, det är, jag menar, så, ja, 40 grader. Det har ju varit värme, Bölje. Ja. Ja. Mm. ja, så det är verkligen. Och det, är så jag reste ju ganska mycket, så att vi hade en ganska dålig vinter, alltså det känns ju så dumt att säga när man, när man liksom pratar mot Sverige att så här, en dålig vinter här är ju inte kall, men det kan regna mycket, vilket det också gör. Det kan regna ganska mycket, ja precis. Ja. Blåser och regnar ganska mycket. Precis, och det är ändå nära Atlanten, alltså det kan ändå bl alltså blåsa ganska kallt och sådär. Eh, så att när jag åkte innan, jag ja, jag har alltid massa träningsresor och sånt till, till våren och sådär. Så att innan jag reste iväg, då hade inte jag sett liksom solen här på typ flera månader, mm. kändes det kändes som då. Eh, och nu när jag kom tillbaka då, efter alla resor, jobbresor och sådär, så... ja mötte sig över det här. Och eh, då också med en större mage och eh, verkligen varmt. Jag såg något lifehack på din Insta. Eh, hur man solar ryggen när man är högra vid. Eh, då hoppar man i poolen också i en sån här donut typ så man kan lägga magen i mitten så får man ligga där och flyta. Det, alltså det har varit mitt största problem. Det har varit så här... Äh, hur... Hur gör jag nu? Alltså, för ja. jag blir ju halv? Alltså, ja. det blir så jätteblek på baksidan. Eh, men det finns ett till lifehack om det är några där ute som lyssnar på det här och behöver något. Här kommer man ner på stranden. Då ska man tydligen gräva hål i sanden också. Just det. Och stoppa ja. ner magen. Då kan man också. Så det, är min det låter lite svalt och skönt också. Exakt. Så det blir mitt nästa, nästa försök och får vi se om det funkar. Det funkar alltså, oavsett vilken typ av stor mage man har. Det är bara att köra. Du får, ja, du får en spade och gräva ur. Vet. Ja. ja vad härligt. Men det känns som att du är ju alltid, liksom, alltid så energisk. Och, och, och man blir inspirerad och känner din härliga energi. Men när i livet har du känt dig mest levande? Det känns som att det är alltid... Men, men nej, finns det någon, <laughs> någon speciell tid? Eller är det nu? Alltså det är väldigt fint att jag har kunnat förmedla den känslan. Jag tror liksom att så här, Alltså det är klart alla människor har sina ups and downs i livet. Mm. Och eh, jag tror ändå så här också att vissa människor... Spela på liksom en, en, en viss frekvens. Där man liksom mer kanske ser lösningar. Och man kanske har lättare att se liksom ljuset och så vidare. Eh, och jag vill ändå tänka att jag är en sån person. Liksom att jag inte liksom tar... Eh, jag ältar inte mycket. Och jag försöker alltid liksom blicka fram och försöker se lösningar och sådär. Men eh, jag tror att... Och det är också så svårt att säga, när har jag varit som lycklig? Så jag tycker att alla episoder i livet har ju haft sin, sin del som är viktig liksom, för att man ska komma dit man är eller vart man står. Eh, men jag är väldigt, väldigt på en väldigt bra plats nu, det är jag faktiskt. Det ser så eh, ut. Mm. Ja, men men, men en, en fråga på det där, för som sagt, jag, jag, jag tänkte utan att synka med den nya frågan också. Så här, man, man, man, man, man märker av... Det är positiva energi, det är liksom alltid liendet, det är alltid liksom bra vibes. Men är det någonting som du också har fått träna för att se livet på det sättet? Eller har du alltid varit sådär? Nej, alltså, så här, jo, men jag tror ändå att jag, har, att jag är lagd åt det hållet. Vi, jag har ju en egen podd där jag och eh, min poddkollega pratat om det. För att vi båda känner att vi båda är lite lagda åt det hållet. Att vi inte försöker se... liksom Ja men vissa personer, man vet ju, vissa personer man har haft omkring sig eller som man känner, de kan ganska snabbt gå in i ett katastroftänk mm. eller ganska snabbt gå in i en negativ loop och, ehm, och sådär. Och där har ju liksom aldrig varit riktigt. Men såklart att det har med övning att göra. Att lära sig hantera saker, att lära sig att sitta med sina känslor. Ehm, jag hade faktiskt ett jättefint samtal med en kompis igår som berättade att hon hade hon hade haft en jättetuff period och det var så intressant att höra för att hon verkligen berättade om att hon, hon har hela livet verkligen bestämt sig för att hennes känsla ska vara glad oavsett vad som händer i livet så vill hon aldrig känna sig ledsen. Och det blir ju problematiskt- för det kommer ju till slut i kappen. Mm. Om det blir lite så här- om man ska bli lite flummig- med så här jing och yang. Alltså för att liksom känna glädje behöver man ju också- ha kunna känna ett sorg. Eh, för att se ljuset måste man ha varit i mörkret. Alltså lite så. Det måste ju finnas en motpol till allting. Och vi kan ha flera känslor i kroppen samtidigt. Och när hon berättade sin upplevelse- hur hon har varit- och jag tycker ändå att vi är ganska lika- där har jag nog aldrig varit. Jag har nog alltid liksom låtit mig själv vara ledsen. Och när jag var mycket, mycket yngre i tonåren så eh, hamnade jag i en depression. Och, var, och det var väldigt, väldigt mörkt. Så ibland kan jag gå tillbaka till det och tänka att så här, hmm, kanske är det därifrån jag har plockat med. att så här, Jag vill aldrig hamna i det mörkret igen. Det är ingenting jag kan lova mig själv. Men jag kan ju i alla fall styra mina liksom, beteenden och jag kan styra mitt liv åt ett håll som jag vet... Att jag trivs med. Mm. Jag tror också att det handlar mycket om hur man väljer att se på livet och saker och ting. Eh, oavsett vad man går igenom. Precis som du säger. För man kan eh, alltid hamna i ältande, i negativitet, i liksom skvaller, spiraler. Eller så väljer man att liksom absorbera saker men ändå försöker bearbeta dem på ett så positivt sätt som möjligt. Uh, och det, det är något som jag själv försöker också träna mycket på. Men också stänga ut sånt som kan ha negativt påverkan på mig. Precis. Och det är väldigt viktigt att så här, omge sig i miljöer som man mår bra i. Man omger sig bland människor man trivs med. Um, man liksom utsätter sig för information som man mår bra av. Till exempel 100%. om vi tittar på i, idag med så här, sociala medier. Det är så himla lätt att fastna i en loop av saker. Eller hur? Ja, ja, ja, ja. Där... Där man bara så här, okej okay, nu har jag suttit och scrollat i det här. Hur mår jag nu? Och det, jag tror att det är det lite grann som gör att jag har jobbat väldigt mycket med att vara medveten. Och att reflektera mycket och utvärdera liksom, hur jag känner mig. Eh, och jag, jag kan se med erfarenhet också av att jag coachar andra människor. Att de som kanske fastnar länge i olika lopar och har svårt att ta sig ur är ju de människorna som inte använder de här verktygen. Att inte liksom stanna upp och inte utvärdera utan man, man liksom nästan sitter i passagerarsätet i sitt eget liv. Ungefär mm. så. Bara låter saker, låter saker hända och inte ta något ansvar för sitt mående. Ja, jag tänker på det, det första du sa där, vilka man har i sitt liv. och Jag tänkte direkt på hundar. Det är bra. Ja. Vi är. Vem blir det, så det, glad varje dag? Jag, ja, men jag såg också på din story, det var några as fina bilder på dem. De var bara glada, de var bara hundar, de var i vattnet, de var bara lyckliga djur. Då blir man så jävla glad. Och då, det är så instant liksom eh, kärlek tillbaka. För att har man gjort en hund glad eller ett djur glad, det är så villkorslöst. Så att man blir liksom glad direkt. För man får tillbaka det bara puff. Man borde vara mer som en hund. Liksom. Ja, men typ. Alltså, ta till sig lite av deras eh, egenskaper. De är alltid lojala. De är, som, som du säger, alltid glada att se de som de älskar. De vill bara spendera tid med de som mm. de älskar med sin flock. Eh, och det jag menar så här, varje morgon så är det ju glädje bara. Det är en viftande svans. Alltså det, men Vad fick det att... Vad fick dig att komma in på just äh, äh, att rädda hundar, eller ta hand om hundar som, inte, alltså, vad heter det här, här. Ja, shelter dogs? Dogs, det är inte dogs, alltså, även om det är, eh, blir mer och mer vanligt i Sverige också att adoptera så, eh, så tror jag att det har varit mycket kring mina resor. Jag har ju rest väldigt mycket från ganska ung ålder eh, och sett mycket hundar på gatorna och besökt mycket shelters och nog alltid haft det lite så i bakhuvudet att jag skulle verkligen vilja både hjälpa till eh, vid olika organisationer men sen också så småningom kunna adoptera egna hundar. Eh, och jag hade ju en äldre hund som inte var adopterad som eh, som jättesnäll hund som liksom gick ihop med alla. Eh, och när jag bestämde mig då för att ta en till hund då blev det en hund från ett shelter som en kompis eh, mamma hittade också och de var liksom kopior av varandra. Så fick jag bara en magkänsla och kände att så här, nej men nu, det här blir den Hunden, den första som jag liksom adopterar. Och efter det så är det lite så att... Det går typ inte att gå tillbaka från det. Jag hade haft jättesvårt att köpa en hund. Att liksom gå och, och, och vänta på en kennel. Om det inte skulle vara så att jag hade ett jättedjupt intresse för någonting. Alltså jakt eller... Mm -hmm. äm, någon särskig, liksom. Ja, precis. En egenskap som en ras har och måste ha för att jag utför en viss sport eller så. Men när man bor så här i, de här, i södra Europa och rör sig liksom kring de här länderna och går till de här kälterna. Alltså det är väldigt, väldigt svårt att gå tillbaka från det. Att man vet. Nej men det förstår ah, jag. Ja. Och det är, jag, ja. Jag har haft perioder när man har följt många så här sidor med olika hundhem och sådär. Och det är svårt. Man vill ju rädda alla. Eller jag är ju sån. Ja, ja. Och man, man vill har, rädda alla ja. verkligen. Det är alltså, alla verkligen. Mm. Men det, och det sen när man skickar upp så här, När man följer såhär vissa organisationer Och så lägger de upp någon såhär video Ja men såhär Den här hunden hittades när den var tre månader Och nu är den sju år Ja det är Det här har blivit jättesvårt Under min graviditet Jag klarar liksom absolut mm. inte att sitta och titta på sånt här För det är Alltså det är bara nej, blir, Hela bara den bara Alltså slå en knut på sig själv typ. Nu kan alltså, inte men... ärskarna relatera riktigt eh, för han har inte varit gravid eh, med säkerhet. Men jag blev ju liksom ett till med börja böla på en Ica-reklam typ. Så att jag ja, skulle definitivt inte tittat på sånt då eh, kan man ju säga. Men det är härligt. Men om ni ändå pratar om graviditet, hur, eh, ja. hur har det påverkat din aktiva livsstil och träning och... För jag tror att det är jättemånga som är intresserade och nyfikna av, av det där. Och sen som ni båda säkert har sett mm. så finns det ändå väldigt många aktiva tjejer som tränar ordentligt när de är gravida och får en del skit av det på sociala medier av red okunskap. Så det hade jag varit kul att snacka lite om hur din syn är på det och hur du har hanterat din träning i samband med graviditeten. Ja, alltså, jag har ju själv eh, tränat väldigt mycket gravida och nyförlösta genom eh, min karriär. Eh, sen har jag alltid känt så här... Jag kan ju aldrig veta hundra procent hur det här känns. Mm. Jag har ju utbildat mig, jag har lyssnat, jag har tränat, jag har tagit till mig. Men jag har ju aldrig hundra procent förstått hur det känns. Och sen är ju alla graviditeter olika. Du har olika förutsättningar, det är genetik... Alltså det är så mycket saker som spelar roll. Du kan ju må otroligt illa. Alltså vissa mår ju illa i flera flera månader. Jag tror att hon, Simmerskan var, Sara Sjöström. Hon fick ju till och med medicinering för, för sitt illamående. Hon kunde ju absolut inte träna. Och tänk en sån person som liksom lever andas eh, idrott. Det, ja. eh, som bara liksom blir helt så sängliggandes- eh, och då tror jag att man går igenom väldigt mycket saker med sig själv också. Så här, det händer mycket hormonellt som man inte kan styra över. Eh, så den första tiden när jag upptäckte att jag var gravid eh, och fram tills... Ja, Kanske vecka 12 kan vi säga då, ungefär. Så ungefär sex veckor. Eh, där hade jag svårt att känna igen mig själv. Jag modde eh, liksom illa. Eh, jag kände mig väldigt svårt. Jag kände mig sjuk. Mm. Alltså som att utmattad jag, eh, liksom. Utmattad och liksom behövde ta powernaps på eftermiddagarna. Och, och så tänkte jag så här, gud ska det vara så här... Eh, mm. I nio, månader. I, i, i, I nio månader. Och så tänker jag så här, det är ju inte bara de här nio månaderna. För det vet jag ju också sen när jag har tränat kvinnor. att så här, Efter de här nio månaderna, då kommer ju ett år till av en slags återhämtning av kroppen. Och dessutom vet du inte vad du får för baby Så får du en baby som gör att du aldrig sover då är det som måste prioriteras innan du ens prioriterar någon fysisk aktivitet så det var väldigt mycket tankar där i början med så här, hur kommer det här liksom bli men någonstans, och jag vet inte om det är åldern eller om det var lite det som vi pratade om innan att jag är på en sån lugn plats på något sätt i livet att jag bara accepterade att så här, jag tar dag för dag, det får liksom bli så att Idag känner jag mig så här och då anpassar jag det efter idag och imorgon kanske jag orkar cykla lite eller jag orkar göra en längre, gå en längre promenad med hundarna och så vidare. Och på något sätt så, så fick jag dagarna att gå så ehm, och illamåendet försvann, energin kom tillbaka ehm, och, och min andra mig... är lite. Ja, exakt. Och det är ju liksom det som många säger. Att så här, men den här andra trimestern att så här, njut för att det är superskönt liksom att vara där. Att det är lite semester från den här första trimestern och sen när man blir supertung sista, eh, sista biten. Men vad var det du kände att, okej, okay, men nu har jag liksom lärt ut det här, eller lärt, hjälpt kvinnor, gravida kvinnor att träna och kanske återhämta sig efter graviditet också. Vad var det du kände? när du själv nu är gravid eh, mer eller mindre eh, ja, mer <laughs> eh, vad var det du själv nu har känt ah oh, shit, har du fått några revelations är det så här där, liksom Ja, men alltså framförallt eh, hur snabbt det kan ändras i kroppen mm. att från att jag så här, när jag hade den här första perioden då hade jag jättesvårt för konditionsträning eh, alltså nu kommer lite a lot of information men alltså mina bröstvårtor brann. Alltså det var jag hade aldrig känt sån smärta i mina bröstvårtor någonsin. Alltså det var det sjukaste. Så att det var så här nej men det här kommer inte funka. Jag kommer aldrig liksom, jag kommer inte kunna konditionsträna. Mm. Mm. Sen la sig det helt plötsligt och så fick jag så här ja ah, men det går ju faktiskt att springa lite grann. Det går att och så helt plötsligt nu springer jag inte alls. För att det inte alls känns. För nu börjar det kännas som att saker och ting bara trycker och väger tungt. Liksom, neråt mot bäckenbotten. Så att det är väl den, den största så här. Aha, okej. Okay, det är så här fortgår det. För det var ju ibland så att jag tränade någon som jag hade tränat i många, många år. Som jag visste vilken kapacitet personen besatt. Den blir gravid. Och vi... Kommer in i den här härliga fasen där man kan börja styrketräna igen och känner ändå att man har lite energi. Marklyfter Funkar jättebra. Kommer nästa pass. Går absolut inte att marklyfta. För att saker och ting har hänt. Så att det går väldigt, väldigt fort i kroppen. Och det, det går fort från att du kan göra en sak och inte utföra en annan sak en annan mm. dag. Så man måste verkligen vara... Lyssnande till kroppen. Och jag förstår att det här är jätteförvirrande. Också med all information som kommer utifrån. Att så här, Oj, du tränar nog alldeles för hårt. Och det där är inte bra. Och det, så, det där ska du inte göra. De där övningarna har jag hört att man inte ska göra. Eh, det är klart att. Är man inte tränare själv. Är man inte väldigt liksom ett med sin kropp. Eh, normalt sett. Då är, kommer det här bli läskigt såklart. Det är jag helt övertygad om. Men, men känner du, äh, har du känt något tryck som, som träningsprofil äh, att liksom shit nu måste jag leverera här även fast jag är gra gravid. Alltså, du, du har ju ändå, mm. du levererar ju content löpande äh, och, och det är ju svårt för, för utomstående att veta liksom, hur mycket av det är, är mer som ett jobb som du gör eller någonting som du bara gör för att det bara händer liksom. Så liksom har du känt någon äh, olik, äh, skillnad i pressen liksom, på det här nu när du är gravid? För du jag menar... Ja, alltså, innan, in, inte pressen har varit mer att jag känner hur mycket information av. Hur, vad vill folk veta? Eh, är folk intresserade av vad som händer i min kropp just nu? Är folk intresserade av gravidträning? Jag vet ju att jag har väldigt mycket kvinnor som följer, men kanske 50 av de kvinnorna kanske inte vill ha barn. Eller passerat en sån tid i sitt liv att de har redan stora barn. Mm. Eh, så att, jag har nog inte känt press att jag behöver leverera någonting från mig själv. Att jag måste komma med alltså, content liksom, på, på daglig basis. Men däremot, eh, hur mycket av vad? Eftersom det finns ju fortfarande de som följer mig som kanske absolut inte är intresserade. Eller till och med blir triggade av eh, materialet eller contentet som jag delar som gravid. Eh, så att det, det är väl varit det som jag har bollat mycket mm. så. Mm. Hur Får man fråga vad din split ligger på ungefär i liksom hur mycket kvinnor och män som följer det? För jag gissar att det är mer kvinnor än män. Det är ungefär 85 procent kvinnor som följer mig. Och då är det ganska brett spann i åldrar. Så att det är liksom från typ 25 till upp till 60. Så mm. att jag har ju väldigt, väldigt brett spann i, i ålder. Mm. Vad är de största funderingarna från folk när det kommer till eh, att träna eh, när du är gravid? Jag tror att det är mycket... Mycket kring liksom bäckenbotten. Det känns det fortfarande som att man liksom inre kår Hur mycket kan man träna? Vad får man träna? Jag vet att jag gjorde en liten frågestund här om Dan Och det är ju mycket rädslor alltså. Jag frågade så här, hur, hur känns det för er? Är ni rädda för att träna under graviditet? Och då var det ju, majoriteten skrev ja. Och även skickade in DMs till mig och sa att en barnmorska hade sagt si eller så. Eller de hade hört någon skräckhistoria från någon. Eh, och att Framförallt så tror jag att folk har svårt att sätta gränsen för hur mycket och vad. Mm. Mm. Finns det, för det här vet jag inte någonting om, jag har för mig lite vagt. Finns det inte forskning som säger att det är ganska positivt för fostret att träna, att äta proteinrik mat? inom den gränsen där man inte kanske utsätter sig för ren fara så att säga. Du kanske inte eh, drar pers i mark just om det inte känns rädd. Liksom. Men, men liksom, belastning där man liksom, utmanar kroppen inom sina egna gränser det låter bara att det måste vara positivt. Det är positivt och det finns, det finns forskning verkligen som stöttar det här eh, och man ska både, till och med min barnmorska sa så här att det är både konditionsträning och styrketräning. Mm -hmm. eh, men framförallt styrketräningen kan ju verkligen, verkligen hjälpa när det här relaxinet, hormoner som utsändras i kroppen som gör att du blir mer soft och mjuk i kroppen superviktigt att du får liksom styrketräna och bebisen mår ju direkt bra av fysisk aktivitet också så det finns väldigt mycket forskning faktiskt idag som stöttar det här. Vad är tuffast styrketräna eller konditionsträna med extra magen? Eh, ja men alltså konditionsträning skulle jag väl säga är det som eh, som kanske inte faller sig så himla naturligt. Mm, mm. Jag hade ju som sagt en liten period några veckor där det var så här: Men gud, det här går ju jättebra. Jag hade en träningsresa i Grekland. Vi hade massa löppass som inte jag höll i. Eh, så att jag hakade på dem och vi sprang i backar och så här: Absolut, det gick ju inte fort. men... Eh, men jag kunde ju ändå eh, springa mm -hmm. men det känns ju absolut inte naturligt nu så att nu är det ju mycket liksom, maskiner, det är liksom cross det är cykel eh, jag kan fortfarande sitta i en roddmaskin och sådär så att eh, man får men, och det vet jag i alla fall att från förut att jag hade med mig någonstans att man skulle vara väldigt försiktig med konditionsträning för att eh, alltså man kan ju bli lite lätt så här lightheaded att det är liksom om du gör snabba liksom rörelser eller du kan vara lite så liksom lätt till att eh, svimma och sådär så att kommer du upp i alldeles för hög puls så kan ju det här såklart påverka mm. det ännu mer eh, men, eh, men det finns inget som säger att du behöver ligga uppe alltså du behöver inte köra en Tabata liksom och ligga i maxpuls mm. utan du kan ju fortfarande jobba i, i de lite lägre zonerna och få ut jättemycket bra från konditionsträning. Men, men faktiskt, det är jävligt intressant där du säger om rädsla och så här. För att jag tror liksom att eh, Instagram eller sociala medier överlag liksom skapar ju en jävla massa osäkerhet. För jag menar, människokroppen... Alltså vi... Man känner ju vad man förlåt, men man känner ju vad man känner vad orkar eh, och det kommer även de här oroliga människorna göra men ändå så skapar man då många sådana här hjärnspöken mm. i huvudet. Oh shit, jag, jag kan inte göra så här, inte för att, för att man då inte lyssnar på sig själv utan man, för att man får in massa olika information och råd eh, som man inte sen kan sortera. Liksom. Men, men generellt så känner man ju vad man klarar. Jag tror att det finns, och det håller ni ju säkert 100 procent med om, att så här, det är väldigt få yrken eller branscher där det finns så mycket experter som inte mm. har liksom någon utbildning, ja, som erfarenhet, ja. Ja, som branschen Men, men hörni, är det inte så att yngre människor är mycket mer open-minded till det här än de som är lite äldre? just eftersom det är mer vanligare känns det som att träningarna är mer en de del av livet när det kommer till vissa generationer. Ja, alltså såklart och jag tror det är generellt så liksom att så här, de äldre generationerna växte inte upp med den informationen Kulturen, liksom, som vi får ja. idag. Men jag skulle ändå säga att så här, Många som har skrivit till mig har också varit, äldre, alltså som har äldre barn idag och som mm -hmm. sa att och jag blev så vanad under min tid men jag simmade och jag var ute och gjorde det här och ditten och datten och jag hade så fantastiska graviditeter allihopa. Liksom, och jag är helt övertygad om att det var för att jag rörde mig. Um, så att hos mig har det varit ganska blandat. Ganska många unga som också är väldigt rädda som kanske så inte. Men har man tränat länge, har man mycket liksom träningserfarenhet, då har man hunnit gå igenom ganska mycket med sin kropp. Eh, och som ni själva vet också, man blir väldigt enad. Alltså man, ja, du blir trygg i din egen kropp liksom. Du blir trygg i din egen kropp och du känner av när någonting liksom inte riktigt stämmer. Eh, vi är vana att ta i, vi känner ju direkt om vi kommer till gymmet en dag och känner bara att så här... Det är något som är vajsing idag, liksom. ja, exakt, att det är något som pyr i kroppen. Och sen dagen efter har man fått en förkylning eller vad det är. För alltså, vi är väldigt så snabba på att känna av. Och jag tror att så här, de som är räddast, det är väl de som kanske inte tränat liksom, kontinuerligt under lång tid. Mm. Utan kanske är de här perioderna som hoppar in och kör sina... Om eh, ja en boosten eller liksom efter sommaren, liksom köffet eller innan sommaren. Eh, och sen så kommer man av sig och så börjar man igen. Och då tror jag att det är lite svårare att faktiskt veta så här. Vad kan jag göra? För att jag vet ju inte ens vad som är rätt och fel när jag inte är gravid. Precis, ja, men precis, precis. Ja, precis. Men vi, vi, vi, kan, eh, vi kan inte lämna det här ämnet utan att prata om cravings. Eh, för att jag eh, trodde inte att jag hade några cravings men det slog mig sedan efterhand att eh, min stackars arbetsplats fick ju leva med att jag åt fiskbullar i hummersås oh eh, oh, varje dag. Eh, så vad har du... För mer eller mindre medvetna <laughs> cravings. Och nej Linnea, du kan inte ha varit älskad. Ja, ja, på... men, nej, men det, var ju det, det är ingen som vågar säga till en heller. För man har ju liksom något typ nej, av Nej, frikort... bad karma man börjar liksom säga till en gravid kvinna. <laughs> <Fiskbullar>. <laughs> så, ja, så vad är, vad är, vad är din... Har du haft några som du vet om? Alltså jag lär faktiskt upp ett inlägg häromdagen om det. För att... Jag alltså mycket så citrusfrukter alltså jag hade väldigt mycket i början där så var det väldigt bestämt liksom vad jag inte kunde äta det var mer mm, det var så det var mer mm. det var tydligast då så att jag vill inte ha någonting som är ja men så här ni vet typ bakismad alltså ni vet mm, så här, sånt mm, som mm. bara är goi citrus fett och såhär ja men flå, flåtig mat liksom det var verkligen så här. nej det går inte så det var mycket yoghurt, bär citrus, men sen också kisburgare ja, var... alltså, så jävla obalanserat ja. och det här är så jäkla intressant, leverpastej fick jag också, och det kan ni ju bara tänka er så här, hur fasigen ska jag få tag i leverpastej här Alltså det finns ju inte Och det är var en sån här alltså, att jag, bara, jag måste ha det. Ja, det Alltså det var liksom så eh, Så att jag fick köpa Någon sån här paté På alltså, någon sån här superskär Här borta på någon sån här <laughs> jätte, Jättedyr butik eh, Så att Men den, det har liksom en liten, liten kort stund Men det intressanta med just det här Med kisburgarna Det är att när jag gjorde det här inlägget Om cravings det är jättemånga som har just kisburgare. Inte så här: åh oh, jag hade McDonalds. Det kunde vara en McFee's eller Big mm. Mac eller så. Utan kisburgare. Det var till och med en vegan som skrev. Hon hade inte ätit kött på tio år. Blev gravid. Gick och köpte kisburgare. Yeah. Den är ja. sjuk. Det är ja, intressant. Då kan, jag, då kan jag addera och det får vi se då hur det blir för dig men efter eh, att jag hade kläckt min unge så eh, ammade, tar mycket energi och sådär, då var det Kalzone som gällde flera gånger i veckan typ Nej! Men det, det rinner ju av en rent så jag säger bara, okej, okay, kisbure börjar nu fine, kalsoner vi får se det kan hända. Det kan, det kan fortfarande hända grejer. Det kan fortfarande vända. Helt plötsligt sitter jag där med fiskbullar i hummer så. så. Ja, det kan hända. Det kan hända också. Vi får se. Men hade du ätit mycket av det innan, eller? Nej, alltså, det, nej alltså, jag har ju inte ätit det på flera år innan. Jag har ju ätit, det är ju någonting med man har med, med, med sig från skolan. Alltså, jag kan ju tycka det är gott någon gång, men inte varje dag. En fråga, hur mycket tror ni, hur mycket tror ni cravings under graviditet är psykologiskt och hur, alltså att man förför sig, eller hur mycket är det fysiologiskt att man behöver äta mer? Alltså det är jättesvårt att säga för att vissa säger ju så här ja ah, men du, det är för att kroppen säger till att det här mm. med leverpastej till exempel, för det är också en ganska vanlig craving som många har. Mm -hmm. eh, och det är så här och leverpastej, ja men det är för att det är hjärn, men jag har haft toppvärden. Alltså jag har inte haft någon brist på något. Och till och med järnvärdet eh, var barnmorskan helt eh, chockad över. För hon sa såhär, det är typ händer nästan aldrig. Det är alltid så här. järn det måste man direkt börja boosta med. Hon var det är nästan så att jag inte ens vill säga att du ska ta till med fler tabletter. Så att jag vet inte var, vart du kommer ifrån. Eh, och eh, jag tror att, vad säger du Linné? Jag tänker att vissa saker är lite så psykologiskt att man släpper lite på... Ja men vissa är ju, har ju den personligheten att bara nej men jag äter för två och sen är de liksom kanske mer en person som kanske har lättare och, och var, nu är jag lite, ja men lite, kanske skripa träningen eller kanske vill äta lite mer och då blir det helt enkelt en ursäkt som jag har hört tusen gånger och sen har den ursäkten omvandlats till, ja nej men du vet det här är ju bara hud, man bara nej. Det är annat också. Och det är... Jag för två har jag i alla fall läst att det stämmer. Nej, inte, det stämmer inte. Slupper. Nej, Du behöver ju typ en banan extra. Om ja. Man ska ja, ja, det är ett mellis extra. Det ja. är så här, vissa dagar kanske du behöver, eller perioder liksom, när det till exempel är så att barnet, man går in i vissa veckor där barnet börjar växa mycket, mycket snabbare det, till det, exempel. Det, ja. Då kanske du känner att du blir mer hungrig, men då, då adderar du ju bara egentligen mer av det. Du redan äter i så fall. Eller precis som Linnéa ja sa, ett så här, en extra frukt någonstans eller så. Så att det är inte... Nej, man behöver absolut inte äta för två. Eh, och sen så håller jag också helt med om att... Så här, jag tror att det är lite så... Vad, vad man har för förutsättningar från innan, helt enkelt. Mm. Men när vi, när vi ändå är inne på mat... Så vi har haft, eh, ibland så, så tar vi upp frågor från eh, den gästen vi har och ställer en fråga. Eller den gästen får ställa en fråga till nästa gäst. Och det roliga här är att eh, jag har en fråga från en person i ditt förflutna. Okej. Okay. Mm, mm. Lite Ricky Lake-feeling här. Nej, uh. Lake. <laughs> Men nej men eh, vi hade Micke Holsten här i studion faktiskt. Jaha! och gud, det är verkligen från det förflutna. Ja, det är förflutna. Och han fick ställa en fråga till dig utan att veta att... att vi, vi visste inte till vilken gäst den här frågan skulle komma. Men hans fråga var... Den var lite mer riktad till en person som kanske har tävlat i någonting eh, väldigt hårt och, och kommer ut från... Nu var det i den här fallen typ en bodybuilding-tävling. Men du har ju... Tävlat och grejat och härjat. Och, så att när du har kört ett riktigt hårt pass eller tävling. Eller en lång träningsperiod som du går ut. Och bara nu är jag klar. Du går in på mataffären i Sverige. Eh, du har knappt liksom duschat. Men du är så jävla hungrig och sugen För du har dietat och du har eh, tränat. Och du är trött och hungrig och allt och törstig. Vad ligger i din kundkorg? Och varför? Och liksom, han ville veta väldigt specifikt. Vad, liksom, i vilken ordning äter man det här i en strategisk, liksom mm, mm, mm. hela... Typisk hållstenfråga, jag. Ja, får du det besvara. är så specifik och eh, detaljerad. Ja. Eh, nu har ju, som sagt, jag har ju aldrig dietat så hårt att jag har liksom gått av en flera, flera veckors diet och känt att så här mm, mm. Fast du har tränat hårt. Jag har ju <skratt> tränat <skratt> hårt, ja. Så att jag kan ju ändå känna så att... Men vet ni vad, alltså... Jag blir så sugen på olika saker. Ja, jag brukar alltid ställa det. Jag är så varierad så det är verkligen mitt humör. Det är lite så. Jag brukar ställa frågan: så här, om du får välja en, ett land som du ska äta mat från i hela ditt liv. Du, du får aldrig liksom äta från något annat land. Vilket land skulle du välja. Och då väljer jag typ Peru, för att jag Jaha. tänker så att de har ju väldigt så jättebred matkultur. De har ju asiatiska influenser, de har Nikkei där det är liksom Japans blandat då med peruansk alltså latinamerikansk mat. De har kött så att Ja, alltså, så svårt att säga vad jag skulle bli sugen på. Det, skulle, det, det... det måste vara där och då. Liksom. Man måste ta det på pulsen. Det måste vara där och då. Jag måste mm. vara i mode för att så här, Det skulle kunna vara allt från. Och inte högra vid. Och inte högra vid. Så alltså, ja. det skulle kunna vara liksom köttbuller med makaroner och ketchup och vitkålsallad. Men ja, det skulle också kunna det. vara något sådant och syrligt. Det skulle också kunna vara en sushi. Alltså så här, det är jätte... Jag har, aldrig, jag har alltid haft svårt när man hade vännerböcker. Så här, Din favoriträtt. Mm, mm. Så bara, men, men jag har... Ja, listan kan bli lång. Jag har en, annan, jag har en träningsfråga till dig. Mm. Uh, för du är ju en person som håller på med väldigt mycket olika former av träning. Jag har sett att du, menar, du kör högintensivt, crossfit liknande. Du gymmar. Jag har sett att du kör lite kampsport. Uh, och så vidare. Av alla träningsformer... Vilken är det som ger dig mest endorfin kick? Boxning, 100 procent. Det är det som ger dig den här känslan bara, ah, oh, vad nice. Ja, och det saknar jag, det gör jag ju inte heller nu. Nej, fattar, och det ja. saknar jag ju. Ja, ja. Mm. Eh, och det är egentligen så att hej, alltså, om vi tar bort liksom tiden när man var så här ung och tonåring när jag spelade fotboll. Då var ju övergången och det som gjorde att jag hittade tillbaka till träning, det var ju thai -boxning. Då mm. reste jag runt och så hittade jag thai eh, och jag blev liksom kär i hela hela allt, liksom. kulturen, kulturen liksom. kring det och eh, jag andades liksom, Thailand, thai mm. eh, och sen så ja, har man kört thai någon gång i sitt liv under en period så vet man att det är ganska slitsamt, det är en ganska hård och tuff sport eh, så att, eh, jag började tavla lite sen så jaha, vad kul, det visste jag ju ja, men jag gjorde det jag började, jag var ju alltså, ganska ung då eh, men sen så satsade jag det på karriär istället och mm, mitt mm. egna företag så att det blev så eh, och sen idag så eh, har jag gått över mer till bara boxing, ja, jag tycker jag boxing tycker ja, och jag tycker det faktiskt är roligare idag mm. Kul. Så att det, det kommer vara någonting Det hade varit en mycket enklare fråga Vad, hade du gått till, vad kommer du gå tillbaka till? Efter? Ja jag fattar okay. Efter den här hårda graviditeten Graviditeten, ja jag fattar mm. kul. Men, Absolut boxningen Det som jag tycker är kul med eh, Kampsport, speciellt Högintensiv kampsport som så jag har bara hållit på med Jättelite av det, alltså superlite Det är att jag träffar människor Som tycker det är dödstråkigt att gymma men de behöver vara aktiva och det tycker jag är så jävla kul med eh, motions, för du behöver egentligen köra två pass i veckan och då blir det typ två och en halv timme aktiv träning och du får ut så mycket träning på få tillfällen det är fantastiskt fantastisk eh, och, du har, och, du har, och du har gemenskapen också det tycker jag är riktigt coolt med eh, hög intensiv kampsport ja nej det är fantastiskt och det det som, jag brukar ju plocka upp det lite grann, sådana klasser på träningsresorna. Och då är det ju många som inte har testat det förut och tycker att det är så här, lite läskigt. Mm. Att så här, men gud, ska vi slå på varandra och man ska hålla mittsar åt varandra och så där. Men det som är så fantastiskt med kampsport och just med boxning, thai-boxning, det är att du måste vara där. Du måste vara närvarande så. På gymmet kan ju du hålla. Du måste vara så närvarande. Du måste liksom vara där. Fokusera på vad den andra gör. Det är ju som en dans. Yeah. Alltså, du kan inte bara stå och sova och tänka på någonting annat och hålla mittsar till någon. För det blir ingen flow. Ni Precis. måste ha flow tillsammans. Så det är ju verkligen också. ett samspel och eh, en taktkänsla. Så. Precis. Så att det är ju väldigt mycket mer än, än att man. Som jag tror många kanske tänker att man bara står och slår på varandra. Utan det är, det är väldigt mycket mentalt mm. och sitter vi, är vi på gymmet, det vet vi ju själva, är vi liksom lite omotiverade och ska gå och köra ett gympass alltså, vilarna blir lite längre för man sitter och scrollar Ja, Aj. du kan ju scrolla mellan sätten, det kan ju inte du göra när du kör Nej, <stryck> Nej. Jag inte att rekommendera Nej, inte att rekommendera <skratt> Då kan det gå väldigt fort innan ja. du går och lägger dig Ja, Så. precis men, men, men Pisha, alltså du har ju det är, nu, det, är liksom, det är hård träning, det är entreprenörskap, det är Alltså du är ett väldigt starkt yttre och vibe liksom. men när är du svag? När är jag svag? Alltså jag tycker ändå att man alltid har två saker samtidigt liksom, som vi var inne på i början att så här, det finns ju alltid en... Är du osäker? In, inte, i, inte i mitt yrke är jag inte osäker. Eh, nu har jag gjort det här så himla lång tid. Så nu känner jag ju verkligen att så här, jag känner mig väldigt stabil i, i vad jag gör. Eh, men jag har kämpat mycket med självkänslan genom, genom åren och sådär. Och det kan ju vara så att till exempel när jag gör mina tv-uppdrag. Det är en ganska sån bransch där du inte riktigt vet om alla. Vill ditt bästa. Du vet inte alltid om du får en, ett ärligt svar. Det kan vara väldigt så. Förfinat. Alltså vad ska man säga. En förfinad scen liksom av någonting. Och sen så får du höra någonting annat bakom ryggen. Och där skulle jag, där är jag nog väldigt sårbar. Så att jag kan känner mig väldigt osäker i de miljöerna. På tal om att vara i miljöer där man. Trivs och, och, och sådär. Eh, så även om jag trivs med de uppdragen, alltså jobbuppdragen, så kan jag tycka att arbetsmiljön eh, kan vara svår. Just och då det. kan jag bli osäker. Mm. Mm. Ja, men det, det är intressant att höra ändå. Och jag tror att det är bra för folk att få höra. <laughs> att och det... Jo, men det är mänskligt att ha. Liksom, ja, men det är ju det. Och, och, och, och det är ju så här, det är klart, alltså ofta visar man ju. Upp, men som jag brukar säga, man är ju ofta, eller jag är det och, och ni är det också väldigt personliga på Instagram, men man är kanske inte privat någonstans där. Och det tycker jag är skönt. Jag tror att det är, så här, jag tror det är viktigt när man, och jag tror att det är väldigt svårt så här, när man börjar posta någonting på sina sociala medier så tänker man nog... Jag tror att det är få personer som kanske går in med den planen- att så här, jag ska bli så här stor- eller jag ska liksom växa på grund av det här. Utan Man kanske började posta någonting från sitt eget liv- och det föll inspirerande för andra människor- och så helt plötsligt börjar det växa och ticka. Och det finns inte riktigt ett återvändo från att när du har börjat släppa in liksom okända människor- i ditt vardagsrum så att säga- då är det väldigt svårt att backa bak från det att så här, jo men du har ju berättat de här sakerna förut varför vill du inte prata om det nu eh, eller så så att jag tror att för mig har det nog alltid varit så viktigt att eh, sätta gränser eh, och det är ju inte alltid lätt att göra eh, men eh, jag tror att bestämmer man sig för att så här, jag ska dela jag ska inspirera till eh, Träningsglädje, jag vill att folk ska liksom, eh, se enkelheten i träning och liksom hur lätt det egentligen är att ha en god hälsa. Du måste inte träna som oss liksom, träningsfreaks utan det krävs ganska lite. Alltså så, då har man en plan för det, då tror jag att det blir lättare också att sätta gränserna för att inte dela massa andra saker. Som, där man kan bli sårbar. Yeah. För, för, för jag det förstår, jag, jag känner igen mig 100%. Mm. Jag, jag har en, en, en sista fråga, den är, den är ganska tuff skulle jag säga. Eh, med tanke på ditt jobb, du, du förmedlar ju ett budskap med hälsosam livsstil, träning. Och en viktig, viktig kanal för ditt budskap är ju sociala medier, olika plattformar för att nå liksom, av människor, för att inspirera, lära ut och så vidare. Är det någon gång du känner att, att, du, att det är jobbigt att förmedla budskapet via att man läsnar på sociala medier, själva fenomenet? Att, att, du, att du blir alltså, utmattad, att du blir trött på själva eh, hur man gör det. Förstår man, för, formatet. An, formatet, för annars blir det liksom... Uh, för grejer så att man, man behöver ju vara aktuell, man behöver uppdatera, man behöver synas och höras för att folk ska. Det, det, det är lite så algoritmerna är uppbyggda. Men känner du någon gång, fan, det här är jobbigt idag, jag pallar jag inte. Ja, alltså jag tror att alla kanske känna igen sig i det som jobbar med sociala medier på ett eller annat sätt. Mm. Att man, framförallt så är det jobbet för att du inte har kontroll över det, tycker jag. Alltså så här, när man är egenföretagare och det finns väldigt mycket saker som du själv kan styra och ta ansvar för. Och sen så behöver du marknadsföra dig på en kanal som... Bara vänder och vrider hela tiden och det, du får liksom ingen kontroll över överhuvudtaget. Du tycker liksom att du har hittat någonting som funkar som vibe med dina följare och sen helt plötsligt så händer ingenting. Det bara kraschar och dör och då är det någonting nytt då med algoritmen. Mm. Eh, så jag jag har tröttnat väldigt väldigt många gånger på sociala medier eh, där jag också har tänkt så att så här, det här kan ju inte vara den enda lösningen. Det var ju bättre för när, liksom när jag hade ett gym och liksom jag kunde konnekta med mina eh, medlemmar. Att liksom det kom folk på riktigt. Alltså IRL. Och man kunde eh, man kunde konnekta med folk på, på det mm. sättet som vi egentligen mår bäst av. Att konnekta med varandra. Eh, men mitt tips, alltså om det är någon som lyssnar eh, som är kanske i någon slags uppstartsfas med sociala medier eller som känner igen sig i det här att man känner sig lost, det viktigaste är ju att ha en plan. Att inte liksom känna att du behöver posta någonting nytt hela tiden och varje dag. Utan sätt en plan för en månads eh, content till exempel. Och bestäm dig för hur många inlägg du vill dela. Eh, lite så som man träningsplanerar egentligen. Och sätt en bas. Alltså så här: Jag ska träna minst två dagar i veckan. Men jag ska posta minst två inlägg i veckan. Varav ett ska vara ett recept och ett ska vara ett träningspass. Fritz, mm. eh, Va, äh, varför jag ställer frågan där. Jag har själv alltid varit så här oavsett mm. vad, regn, snow, whatever, content ska ut. Men så har jag hamnat i ett läge där så här nej men mitt välmående, min egen inspiration ska få styra eh, flödet av content. Eh, för för jag, vad, vad, vad, jag, jag känner att jag har hållit på så länge att jag vill inte krysta ut saker det måste komma naturligt och är jag, är jag inspirationslös då kommer det genomsyra det jag delar också om jag genuint inte känner att alltså, det här vill jag dela för att några kanske blir inspirerade av det det var, där, det var därför jag ställde den frågan till dig och det tar, ju, det tar ju, det är precis det du säger, det äter ju din energi, alltså om du bara ger, ger, ger och sen så kliver man in där, vi säger att det är en dag där man är väldigt oinspirerad vilket, ja det har hänt mig också tusentals gånger att liksom nu går jag in för att hitta inspiration mm, mm. och så går jag in där och så slukas jag in i allas kanonfina content jättebra bilder, alla bara vet vad de håller på med det är inget bra liksom, det, det blir fel det är inte hälsosamt i längden det är inte ju. hälsosamt och det är därför liksom, mitt starkaste tips är att planera sitt content i förväg. Och sen kommer det någonting spontant där du känner dig mer inspirerad till att dela någonting. Ja men då är det en bonus. Eh, men inte att vi ska förvänta oss varje dag att vara liksom, superinspirerade. Eller att vi alltid ska komma med något super mega content. Liksom, utan... Um, en plan är det bästa så här, Vad vill jag förmedla och vad är mitt syfte Med sociala medier framförallt Vad är det jag försöker göra här Är yeah. det liksom att jag vill ha någon slags Bekräftelse eller är det för att Jag vill lära folk någonting Ja men då är det ju ganska lätt Så fort vi vet syftet så fort vi Förstår vår riktning I allting vi gör i livet men då Framförallt med sociala medier Där det är så lätt att drunkna Vet vi riktningen då blir det mycket lättare att eh, strukturera upp. Och på så sätt också ge sig själv tid och utrymme för att göra inspirerande och kreativt eh, content tror jag. Väldigt bra råd skulle jag säga. Eh, keep it simple, stupid som vi brukar mm. säga. Ja, verkligen. Eh, några eh, mina avslutande, nu eh, försökte Arskan avsluta här, men jag vill hinna ställa mina tio, eller inte tio, men några, ett gäng snabba frågor bara. Så lite snabbare frågor, lite snabbare svar. Vi utvecklar om vi känner för det. Yes. Eller svara kort om vi känner för det. Morgonrutin som du vägrar tumma på. Med hundarna, såklart. Alltså mm. det, det finns ingenting som, alltså det hade, jorden hade kunnat gått under, men jag hade ändå gått med mina hundar på en lång promenad. Perfekt. Ehm. Uh. Vilket, inte, inte vilket djur gillar du mest utan vilket djur känner du dig mest lik? Hmm, alltså jag är nog lite av en hund ändå. <laughs> alltså <jag> är <laughs> ganska, okay, vilken ras. Eh, ja, men jag är nog mina raser Jag är en av här eller liten bland så här. American <laughs> Staffy, Pitbull. Alltså de är ju väldigt goda hemma. De är ju väldigt lojala mot mm. sin mot sin flock. Men kanske ser lite så. Tuffa och bitiga ut liksom, mm, Lite badass ja. <laughs> ja men det är bra svar När känner du dig som mest badass? Alltså efter ett här, Riktigt grisigt boxningspass mm, mm. Alltså det är, det är Få saker som slår det faktiskt mm. Mm. Favoritord på svenska Och ett du ogillar Förut hade jag jättesvårt Få ordet mysigt och det kan mm. fortfarande alltså, krypa lite i kroppen, beroende på vem som säger det. Vet ej varför. Eh, och eh, favoritord, gud vad svårt. Hund, nej jag skojar. Ja men vi kör hund, det blir jättebra, det blir, det blir jag glad av. Så vi säger hund, vi kör på det. Eh, vad gör du när du behöver nollställa hjärnan? Stänga av allt. Alltså Stör i på telefonen. Eh, ta en hel helg eller flera dagar. Bara vara ute i naturen, nära havet. Och så med hundarna, såklart. Hundar, bra. Eh, vad är du rädd för som folk kanske inte tror? Alltså, gud, nu kan jag, jag kan typ knappt... Alltså, jag har ju en fobi och det är mm. för hål. Alltså, det är konstiga mönster. Är det, är det en sån här som inte gillar typ... Det finns ju vissa som är så här... Om du tänker ett geting... eller ett bil, oh, oh. nej, jag tom, tom, tom. Okay. Nej, för det oh. finns de som vi har en för just de här strukturerna och det. Ah, okay. Ja, ah, Om jag har utsatts jättemycket för, uh. för sådana saker ett tag eh, mm. då kan jag inte ens titta bak på telefon... Alltså på iPhone-kameran. De här kameralinserna. Ah, jag fattar. Du kan ja. till och med det liksom påverka mig. Nej nej nej, uff, det är så äckligt så att jag Okej. Okay. Ja, det är häftigt eller det är häftigt, det är fascinerande <laughs> Vi lämnar det genast. Vi lämnar det. <laughs> ja. eh, den här är frågan. Jag är lite sugen på att höra vem skulle spela dig i en film om ditt liv? Oh, den var bra. Oh, wow. Den var bra. Ja, ah, den är super, superkul fråga, verkligen. Um... Oj, oj, oj. Den hade jag nästan behövt lite mer tid. Men jag säger väl... Eh, oh, vad heter hon nu? Sydney oh, Sweeney, tror jag hon heter. Ah, coolt. Ja, ah, ah, ah. Ah, henne gillar jag jättemycket. Ah, jag tycker nej, hon är ascool. Båda är intervjuer när man får höra henne. Och sen gör hon så mycket olika breda roller. Och jag tycker hon är skitsnygg också. Ah, hon, är cool. hon, henne får det, hon, hon får det bli. Hon får det bli när vi svarar snabbt här. Eh, vad gör du när ingen ser Eh, går runt naken. Jag går jämt runt naken hemma. <laughs> så alltså, det är verkligen min grej. Ja, det är världsklass. Det får vi inte se på Storys. Nej, eh, för du, det är precis. Det, och det, så får vi nog fortsätta ha det. Jag då... De har känsla. Kontot bli känsla. <laughs> så fortsätter vi. Eh, och. Eh guilty pleasure, har de nån. Leverpastej. <laughs> leverpastej. Det får bli det svaret. Leverpastej. Alltså oh. riktig härlig vit brödmacka med mycket smör och leverpastej och smörgåsgurka. Det får det bli. Jättebra. Ja, ah, gurkan är den är fan god alltså. Ja, oh. ah, den är god. Ja, <laughs> ah, men världsklass. Eh... Alltså wow, vad, alltså, nu är det så här, vad ser du mest fram emot? Jag tänker att det är att kläcka ditt barn eh, på <laughs> ett annat vis. Eh, men har du något annat eh, framöver eller har du planerat upp något eller är det liksom bara en tid av planerat att vara mammaledig eller... Alltså jag tror inte att jag jag vet inte ens hur man är det när man är egen företagare. Nej, det är det jag tänker. Så, det är lite därför jag ställer frågan. Jag tänker att jag tar det nog lite grann så där som jag löst många saker i livet. Jag tar det som det kommer lite. Jag tar den på volley. Ja, men det är världsklass. Jag ja. jag tar ungen på volley och sen så får vi se vad som händer efter det. Det ja, är då. Det är samma det är, jag har kört det hela livet funkar skitbra. Jag det hundra det barnet det bara att köra. Ja. Du har ju pushat mig till det här också nu. Så nu, ja. det får bli så. Världsklass, ja. Nej, men tack som fan, Pisha. Det, det har varit ett, ett pleasure att prata med dig. Kärnkraftverk av styrka och hjärta. Och vi ser fram emot att fortsätta följa dig i allt du gör. Mm. Det är tack, så och jag fortsätter följa er. Och vi fortsätter sprida good vibes 100%. helt enkelt. 100%. och respekt till folk. All till folket. Ha the best. Hej. Hej då. Hej då.